Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فما يهدي له وممن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا كولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فكرفاه فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدء وكل بدء ضلالة وكل ضلالة بالنار Seluruh muslim usamah hari Syarudin yang dengannya ini dengan Allah sekalian alhamdulillah. Ternama kembali tafsiran ayat terakhir surah Al-Fatihah. Iaitu lahum Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. jalan orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukannya jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mempelajari perkataan radd dalam bahasa Arab Secara umumnya dia merujuk kepada interaksi ataupun hukuman Allah SWT kepada golongan Al-Ha'idin Al-Ha'idin ini maknanya golongan yang menjauhi hidayah Allah SWT Meninggal kepada perintah Allah, ingkar pada suruhan Allah SWT Dan a'la ataupun golongan ini martabat mereka yang paling teruk iaitu Al-Mushrikun dan juga Al-Munafiqun Al-Mushrikun dengan Al-Munafiqun Mushaf ini ada berbagai-bagai kategori nanti kita akan lihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk pentafsiran surah al-Baqarah kepada ashabe kepada al-musyrik kepada al-kafir kepada al-yahudi kepada al-nasrani dan sebagainya ini semua ditetapkan Allah Subhanahu wa taala al-khulud di neraka tentang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pengkalan mereka kekal mereka dalam neraka ini ini kemurkaan yang dimaksudkan tidaklah kena kepada Orang-orang beriman orang beriman Allah SWT memberi iman mereka ni amalan Supaya jangan dibenci oleh Allah SWT sahaja Tidak sampai kepada peringkat dimurkai Dimurkai ini merujuk kepada kita lihat Tafsiran yang dikemukakan Susunan riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama ahli tafsir Dan juga ahli ahli hadis Contohnya Al-Imam Jaluddin Asyuti Asyuti dalam tafsir Yaudul Nasur Ternyata semua riwayat Baik daripada Musyad Ahmad Sufyanun Uyayna dari para ulama seperti dari Ibn Jari Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abd Dawai. Semua ini merujuk kepada al-maghdubi alaihim ini adalah golongan Yahudi dan juga Nasara iaitu ad-dhalim. Bagi orang beriman pula, mereka ini hanya ditimpa apa yang dinamakan sebagai yukra. Allah Subhanahu wa taala marah mereka ini. Contohnya, kita pelajari hadis sama-sama wa -sama. yakrahu lakum qila wakal wakas wa kasrat sual Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang beriman. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang beriman sikap mereka nanti lah wakalah banyak berkata kata itu kata ini wakas ada soal banyak menyoal nanti kita pelajari sama-sama ayat yang berkaitan Allah Subhanahuwataala mengingatkan kita supaya jangan banyak bertanya seperti sikap orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Musa lembu ini warna apa besar ke kecil pernah bekerja ke atau tidak ini semua menyusahkan dalam Islam orang orang beriman tidak digalakkan untuk banyak bertanya kerana banyak bertanya ini akan menyusahkan Dalam setengah-setengah keadaan sahaja Di mana akan bertanya Nanti kita akan lihat kemudahan seperti ini sebutkan. Oleh para ulama' di tafsir Pandurkan kepada ayat-ayat berkaitan Al-Baqarah Menusi surat Al-Baqarah Kemudian lawan kepada As-Sakhat atau Al-Ghabbab ini Dan juga Al-Karahiyah ini lawannya. Lawan kepadanya iaitu Sepertinya Su'ar Ridha dan juga Al-Mahabbah Kasih sayang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka orang-orang kafir ini untuk mengingkarinya. Allah tidak redha. Sebab so, kita pelajari surah Az-Zumar ayat yang ke-7, "Wala yardha li'ibadihi al-kufr, wa in tashkuru yardahu lakum." Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha hamba kufur kepada ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kamu bersyukur pada Allah, Allah tambah untuk kamu kederbaannya. Artinya golongan kafir ini golongan ini murka ya Allah Subhanahuwataala kerana sifat temporary yang dimiliki oleh mereka kalau kita pelajari ayat ini secara mendalam itu sebab sebenarnya ini mereka sekian dulu kita pernah sentuh bahawa manhaj as-salaf golongan salafus salih mereka tidak menjelaskan lanjut tentang ayat al-maghdubi alaihim. al-maghdubi alaihim. maghdub ini sifat Allah Subhanahuwataala kepada mereka kita telah pelajari adab dengan Allah jangan sebut melainkan perkara perkara yang baik saja Contohnya doa Nabi, penceritaan Nabi Allah Ibrahim kepada ayah Nenek, wajah Mari Tuhan wajah Firin, walau di Yomi itu semua sifat-sifat yang baik ini sembahgang kepada Allah. Melainkan perkara negatif, punya sakit, bila saya sakit Allah menyembuhkan. Padahal Allah beri saya makan, beri saya minum, beri hidayah, beri saya hidup, matikan, semua nikmat. Tapi sampai satu perkara yang melakukan Perkara yang kelihatan seperti negatif Maka tidak disebut, tidak disandarkan Kepada Allah SWT Jadi begitu juga dalam huraian kepada Perkataan makhdub, ghabab Tidak sesuai, disandarkan kepada Allah SWT Dalam talian itu para ulama Salafun salim, mereka tidak menguraikan panjang Mereka sebut sakit itu saja Al-makhdub alayhim Iaitulah merujuk kepada Golongan Yahud Betapa bagusnya Pendirian mereka ini, sedang berengar Menyandarkan ne'mat semuanya Kepada Allah SWT dan tidak menyandarkan kesesatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini menjadi bukti, hujah kepada Qadariyah Yang mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Yang menetapkan kesesatan itu ke atas mereka Tanpa mereka mampu membuat pilihan Siapa yang ini muliakan Allah sekalian Semuanya yang ini kalau kita pelajari ia seluruh psikologi Marah Pernah dihuraikan oleh seorang pakar motivasi di kalangan orang Islam Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kansa. bahawa sebenarnya marah ini dia sekiranya kita meneliti secara mendalam marah adalah satu perkara yang perlu ada pada sesuatu Islam kalau marah itu berada dalam ruang ikut yang dibenarkan sebenarnya dia berkaitan dengan tiga perkara kebaikan dalam sesuatu Islam itu marah ini adalah tanda hikmah marah itu adalah tanda iftah dan marah itu adalah tanda syajaah. Hikmah maksiasana Seorang ayah Yang telah pun berjaya Mendapat pendidikan tertinggi Dan merasakan bagi anak-anaknya Perlu untuk belajar bersama-sama Maka dia akan marah melihat anak ini memuat masa Ini satu marah menampakkan hikmah Demikian juga seorang ayah melihat anaknya Membuka aurat Kerana dia diajar dalam Islam supaya menentuk aurat Begini bagi orang perempuan Dada hendaklah ditutup sebagai contohnya Pergaulan dengan lelaki dibataskan Bukan sebuah inawainang ni Maka ini namanya ifah Marah itu kena ifah Ifah mana afif Afifah Kita sering berdoa kepada Allah SWT Doa ini ada dititipkan dalam buku satu-satu doa Dari hari-hari sahih Allahumma ini as'alukan huda wa tuqa wal al-afaf wa al-lina Allahumma ini as'alukan huda wa tuqa wal al wal wa Ya Allah kumpulkan padamu Al-hidayah Allahumma inna sauka huda wa tuqa wal ifah asaf asaf itu menafsa wal ghina kekayaan jangan minta minta kepada manusia kaya hati empat perkara ni jadi sering mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ketakwaan mohon hidayah mohon ifah kesucian diri dan mohon kepada Allah Subhanahu juga kekayaan jangan minta minta kepada manusia al ghina maknanya rina nafs seperti yang pernah kita pelajari dalam kumpulan hadis-hadis sahih baik, marah ini sebenarnya berpunca daripada tiga perkara, kerana hikmah seorang so, ayah, nak anaknya pun jadi biak sana sepertinya dengan menuntut ilmu juga daripada seorang wali, seorang penjaga nakkan anaknya supaya melihara diri. dan orang-orang di bawah, namungannya supaya jangan jadi dayus dan yang ketiga syajah bagi seorang Islam untuk mempertahankan bahawa bumi ini milik orang Islam orang Islam mesti yang lebih daripada bukan Islam ini syajah jadi marah ini, kalaulah dia digunakan untuk ketiga-tiga potensi tersebut marah ini amat dipuji di sisi Allah SWT jadi ayat berkaitan dengan marah ini kata Syekh Tahir Ibn Ashur dalam tafsirannya Tahrir wa Tanwir agaknya ulama-ulama yang terdahulu dalam pengkajian mereka mereka kurang meneliti di psikologi marah ini bahawa ia perlu bila melibatkan ketiga potensi tersebut Amat mendalam tafsiran yang dikemuka Kamu Tahir Ibn Ashur Maknanya tidaklah salah di sebabkan kepada Allah Kerana marah Allah ini Tentulah tidak terkeluar dari hikmah Maksudnya Allah Dia marah Sehingga membabi buta Dan marahnya Allah SWT Untuk ifah Untuk orang-orang beriman Supaya Jangan mengadakan cerita Yang bukan-bukan Terhadap Nabi-Nabi Seperti yang dilakukan Oleh golongan Yahudi itu Nanti kita akan sampai Kepada surat Isra Penceritaan Riwayat Tentang Nabi Musa Nabi Musa ini difitnah oleh golongan Yahudi Bahawasanya Nabi Isa, Nabi Musa ini tidak mempunyai Kemampuan seorang lelaki yang sempurna Dan Antara itu Nabi Musa hanya memiliki anak-anak perempuan Seperti yang sampai kepada kita hadis Sahih tersebut Lalu Allah menurunkan ayat yang khusus mengajar orang-orang beriman Jangan menyakiti Nabi Muhammad Sebagaimana golongan Yahudi menyakiti Nabi Musa Nabi Musa disifatkan bahawa auratnya tidak sempurna Sebagai aurat seorang lelaki Rohullah turunkan ayat, ya ayuhal الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذى موسى فَلَرَأَوْهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ إِنَّ اللَّهَ وَجِيهٌ يعنى kamu jadi seperti golongan Yahudi yang telah menyakiti Nabi Musa, padahal Nabi Musa itu amat tinggi kerukunan di sisi Allah SWT. Kisah ini ada dikemukakan dalam satu-satu kisah dari hayatul sahabah. Bahunsini Nabi Musa sedang mandi di sungai. Pakaian yang mana diletakkan atas batu Batu tersebut melarikan pakaian Yang Nabi Musa letak di atasnya. Nabi Musa mandi, pakaian letakkan atas batu Batu tu melarikan pakaian Nabi Musa Sehinggalah Nabi Musa sampai ke tempat Orang-orang Yahudi sedang mandi Barulah orang Yahudi melihat bahasanya Aurat ataupun kemaluan Nabi Musa ini sempurna Tidak seperti kisah yang mereka Kemukakan, mereka ada-adakan Jadi marah Allah SWT kepada golongan Seperti Yahudi ini, kerana ihsa Kerana kesucian diri seorang Nabi Begitu juga syajar marah Allah SWT kena Allah Maha Perkasi silap dengar ini mula ke jadi kata Tahir Ibn Ashur bahawa marah ini dinisbahkan oleh Allah SWT marah yang meragumi tiga potensi tersebut hikmah ihsah dan juga syajah begitu juga kita orang-orang beriman hendaklah memiliki sifat marah yang bersembuhkan kepada tiga potensi ini hikmah ihsah dan juga syajah jangan marah bila Selain daripada melibatkan tiga potensi ini Marah yang tidak dikawal contohnya Kata Datuk Dr. Haji Muhammad Fatilahkan Dalam kajian terhadap sifat marah Yang berlaku kepada masyarakat negara kita Rasul marah ini sebenarnya Hanya beberapa waktu saja, Beberapa detik saja. Selepas itu dia adalah gangguan emosi sebenarnya Itu sebab Pernah datang seorang sahabat Yang bertemu dengan Nabi SAW Lalu dia telah berkata kepada Nabi Hadis ini ada dalam kumpulan hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam An Nawawi, Rahmatullahi Allah. Pesan Nabi adalah mudah untuknya Nabi telah bersabda, La tagbab La tagbab La tagbab Janganlah engkau marah Janganlah engkau marah Janganlah engkau marah Itu sahaja pesanan Nabi untuk saya Ya, itu sajalah pesanan aku untuk engkau Fakarrarahu miraran Nabi SAW telah pun mengulangi perkara tersebut beberapa kali Mengapa? Hadis ini Wai'imantem ini Hadis sahih Mengapa? Kerana marah lelaki ini, rupanya wupa marah di luar kawalan. Di luar potensi yang tiga itu. Kata al-imam, al-marhum, syikh, tahir ibn Ashur. Dan tafsirnya, tahrir wa tanwir. Beritanya, manhaj al-khalaf di tafsir. Ayat yang ketujuh, manhaj al-khalaf, golongan khalaf al-fasirin. Yang datang kemudian, mentafsirkan ayat ketujuh ini. Menyempurnakan tafsiran ulama-ulama salaf. Ini kita kena faham. Sehingga pendengar ini mulia kepada Allah s.a.w. Berta pentingnya kita Membaca, mengkaji, menghayati Pandangan ulama' salaf Dan kita bina di atas Kefahaman ulama' khalaf Penjelasan kepada isu-isu seperti ini Bahawasanya gadab Allah SWT ini bukan yang gadab yang terkeluar dari Tiga rukun tersebut Al-Hikmah, Wal-Iffah, Wasyajah Siapa dengar ini muliakan Allah sekalian Pernah ditanya kepada Harun Al-Rashid Harun Al-Rashid ini seorang khalifah yang dighalimi oleh golongan rawafid Golongan syiah Yang mengatakan bahawa Harul Rashid ni ada banyak muskilah Padahal Harul Rashid ni Seorang khalifah yang cukup salih Yang semayang satu hari Dua ratus rakaat Selain daripada salat fardu Bayangkan Mereka majlis untuk duduk dengan Orang-orang ahli Ahlul hadis Dan mencintai mereka Datang seorang yang Buta Seorang hadis yang buta Harul Rashid membasuhkan tangan Untuknya untuk dimakan Habis dimakan Basuhkan tangan untuknya Selepas dia nak bersurai Lalu ditanya kepada kau-kaunya, kawan siapakah yang telah basuhkan tangan saya sebentar tadi? Jawapannya, yang basuhkan tangan kau itu adalah Harun Ar-Rashid, Amirul Ulul Mukminin. Harun Ar-Rashid ini pernah ditanya, bagaimana kerajaan Harun Ar-Rashid ini begitu besar? Jawapannya, lianna nu akim ala kad kadir zenb, la ala kadir labab. Kami ini berkuasa diberikan Allah kepimpinan yang begitu luas, kerana kami tidak menghukum seseorang melainkan. Dengan kadar dosa ataupun kesalahan yang telah dilakukan Bukannya kami menghukum disebabkan perasaan marah Jadi seraga ini mulai kepada Allah sekalian Apa yang kita belajar ribai Allah ini Walaupun dia berkaitan dengan kemurkaan Allah Tapi kita juga nak mengharap marah ini biar pada tempatnya Tidak marah, namanya dayus Kalau kita marah berlebihan Nabi pesan La taqdab, la taqdab, la taqdab Jadi marah ini harus dikawal selia oleh tiga kebijaksanaan dan juga kesucian diri dan keberanian. Barulah marah itu merupakan marah yang mahmud, yang dipuji oleh Allah SWT dan Insya Allah kita sambung bincangan begini pada kuliah akan datang. Wallahu'alam, wassalallahu ala sayyidina Muhammad, wa'ala alihi wa sahbihi wa'alaikumsalam, walhamdulillahi alamin, wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.